Потім вкинула угоду якусь траву. То була незабутня копіль. Та омі пливла і плевла посеред моря, річки, цілого океану. Вона була сама самісінька, але невидимий хор співав їй осану. А потім заспівала маріонела, стиха, але гортанно. Співала і натирала свою пані якоюсь білою, а потім рудоватою маздю чи кремом. Пісня була схожа на колискову, а то всі пальці – Служки зовсім не шорсткими, а наче оксамитовими. А вона мила свою перлину і співала, співала і мила. Живіт, такі гарні й жадані багатьма груденята, граціозну шию і розкішну свавільну голову. Так не мила, не купала в дитинстві навіть мама. Та умі милась не раз сама. Її мили служки навіть слуги, коханці і коханки. Але купання від Маріонели було особливим неповторним і райським. Таумі дозволила торкнутися оксамитовими руками навіть її луна. Більше того, свавільна Таомі після купання поцілувала ті чарівні руки, що майже не здивувало Маріонелу. Звісно, вона її не проганяла, ба більше заплатила цілих п'ять тисяч доларів. Маріонела не стала відмовлятися і сказала, що пішла їх Своїй нещасній сестрі, яка десь там бідує з п'яничкою чоловіком в Алабамі. «То ти з Алабами?» – сказала Таумі. «А взагалі-то моя родина з Гаїті», – відповіла Маріонела. «З Гаїті?» – стерпинулась Таумі. «Я, я теж звідти». «Всі ми з Гаїті», – якимось особливим тоном сказала Маріонела. «І всі ми з Африки». Я десь читала, що звідти походить наша спільна жінка Єва», – сказала Таумі Рембел. Відтоді її новою звичкою стало викликати Маріонелу. Взагалі-то Маріонела не належала до тієї вибраної обслуги, яка супроводжувала Таумі в її поїздках. Адже не була ні прес-секретарем, ні охоронцем, ні масажисткою, лікарем, менеджером чи водієм. Але разів п'ять чи шість Таумі викликала її до Європи, Іспанії, Франції, Італії, а раз до Бразилії – там Маріонела її по-особливому купала. Двічі Таомі посилала послужку, яка стала управителькою, персональний літак своїх багатих коханців. Тепер же Таомі спитала, коли її гнів минув, що Маріонела думає про дивний, дикий учинок Іветті Сімпсоні. Маріонела подивилась на господарку маєтку, наче із жалем, співчутливо. Таумі готова була вибухнути, наштовхавшись на цей погляд. Але Маріонелла сказала. Їй пороблено, моя пані. Пороблено, як це, не зрозуміла Таумі. Хтось наслав на неї цю біду, сказала Маріонелла. І боюся, що ця біда – то сім'я, яка вже намагається посіяти у вашу душу. А ти можеш сказати ясніше, жароздратовано, водночас з тривогою промовила Таумі. Якби ж я знала, моя пані, смирено співчутливо сказала Маріонела. Якби я знала, то допомогла б. Але мені здається, що в душі міс Іветти зріє ніж, а ніж, який виростає із зарен смирення і покори, особливо небезпечний. Токи я тут, я вас берегтиму то може простіше прогнати цю сучку? «Ні», – відповіла Маріонелла, трохи поміркувавши. «Вона тоді не житиме. Не беріть цього гріха собі на душу. Нехай вона робить, що хоче. Вона справді прагне вам служити. Хоча то не її бажання, а духа, котрий у неї вселився. Котрого хтось вселив. Він у ній ридає і сміється. А що переможе, я теж не знаю». В цій миті та задала чоловіка у дзеркалі – Слайдух і Ветти, всміхнулась вона. Усмішка була гіркою. Завтра всі газети напишуть про супердивну прес-конференцію і Телеканали вже, напевно, передають повідомлення у новинах. Нехай це теж реклама. До чого тут ніж, що росте із зерен смирення і покори. Розділ сьомий. Іван. Того ранку батько Миколи ще не встав. Як поснідали, мати таки його до столу покликала. Сказав, що може навіть помогти по хазяйству. І забухика після цих слів. Мама-панаска, куди і тобі яке хазяйство? Іван заступився, хай поможе. Он хоча б у двох, за загорожу коло хліва поладять, чи й двері до льоху. Чув Іван, як казали якось, може, в Руського чи другому барі, чи й тітка Поліна робота лічить. Не вилікувала. Ні робота, ні ті вколи, що батько з собою привіз. І коли вельми стогнати починав, сам собі колов у бік чи руку. Після уколів йому легшало, трохи веселішав, очі наче прозорішали. Усміхатися силувався. Іван у такі хвилини розказував батькові то про свої походеньки до барів, то те, як хати й людей рахував. Чогось не соромився, гадав, зрозуміє тато, як свататися ходили. Після розповіді про сватання батько заплакав. А коли Іван тішати став, чого тату – Мовив тихо, витираючи сльози. «Яка ж я справді був сволота?» Іван затерп від тих слів, а потім несподівано усміхнувся. Мов би, якийсь камінь з душі звалився. «Чого б то?» Батька просто простив давно. «Хто він такий, Іванську курічок, щоби батька не прощати?» «А я, тату, американської мови гейбивчуся», – сказав усе ще посміхаючись. Ну, й добре», – сказав батько. «Зінаїда Антонівна вельми добра до мене вчителька і зовсім не б'ється», – сказав Іван. «Ой, синку», – батько погладив Іванову руку. Іван вагався. «Розказати батькові про свою найбільшу таємницю – портрет темношкірої красуні пантери на горищі, чи ні? Сміятиметься, тато?» Амо і зрозуміє таємну Іванову любов. Вирішив, потім розкаже. Потім не було. Того вечора батько сказав, що хотів би випити червоного вина. Сухого червоного вина, яке він любив колись у юності. Хоча б каберне, але може бути інше. Тобі ж не можна, мама Панаска. Уже можна. Якось по-особливому сказав, просто й страшно. Зимно чогось серед літа, подумав Іван. Пам'ятаєш, як я тобі приніс пляшку грузинського? спитав тато у мами Панаски, а ти казала, що кисляк кисляком на оцет перестояний схоже. Чом би не помнити? Іванові здалося, на лиці у мами теж сльоза зблиснула. Може, того й відвернулась до печі, мов подумала, що вогник у печі злижать у сльозину.